بذل تمام بعده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زاهانيه موسيشن الله سبحانه وتعالى ونسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى نعم قوته ونجله اصحابه وسب نجل искренне سبنيكه الله وبسلن كاري صلاه والسلام. حجب النار بالشهواتي وحجبت الجنه بالمكارح انت kako je došlo u jednom drugom rivajetu huffat umjesto rijec hujibat dakle upoteme termin huffat huffat an-nar bil shahawat što znači vatra je prekrivena strastima a džennet neprijatnostima. Ovaj hadis Allahu kosa nikale salatu ve salam. Bilježe Buharija i Muslim. Hadis koji smo više puta čuli. Miram dakre, minimalno. Nije to hadis koji prvi put čuje Da je put do dženeta za Isa A da je put do džehennema wal iada billah prostrć u godnostima. O kakvim se tu u godnostima radi? Radi se o onome što je drago duši. O onome što duša voli. Što je njoj lahko, što je njoj privlačno. To je put koji vodi čovjeka kadže džahadnev u raijadu billah. Dok put ka džennetu je isprepletan mnogim neprijatnostima pa recimo zinalu kura ijadu bih lada wa ta'ala je strast spolnog organa kada čovjek tu pređe granicu i počini zinalu kura ijadu bih on je zaslužio kaznu zaslužio je kaznu na ovom svijetu Odno. Dakle, tome da li je oženjen ili nije oženjen, jer kazna se za oženjenog, odnosno udatu, razlikuje od kazne za neoženjenog, odnosno neudatu. A na sudnjem danu naravno zaslužuje vatru, zato što je udovoljio prohtje u svoje duše i prekršio ono što ga vodi ka džende. Ako uspije obuzdati svoje strasti, želeći da postigne zadovoljstvo svoga gospodara, želeći da njegov gospodar bude zadovoljan njegovim postupcima, on tim svojim postupkom zaslužuje dženut. Dakle, ako se sačuva zi naluka, on zaslužuje nagradu dženuta, inša ta'ala. jer je svoju dušu uspio obuzdati, uradio je dijelo koje ga vodi ka dženut. Dakle, uspješno ide putem koje ga vodi ka dženut. Ali kada tu branu kojaga e, čuva od zinaluka prekrši, dakle, kad je sruši, kada počne da ide putem koji vodi ka zinaluku, naravno, da onda vrlo lahko i vrlo jednostavno zapadne u zinaluku. Ako pusti svoje oko, da gleda ono što je Allah zabranio, ako pusti svoje srce, pusti svoje razmišljanje, počne zapadati u situaciju u kojima bi mogao lahko počiniti zinaluk, vrlo lahko će zapasti u zinalu pod ijadu billah i time zaslužiti da bude kažnjen na sudnjem danu da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačula naravno ukoliko je čovjek i pogriješio prema Allahu subhanahu wa ta'ala u pogledu ovog dijela ima priliku da se pokaje Allahu jer Allah subhanahu wa ta'ala prima pokajanje ako je čovjek pogriješio i počinio zinalu zapao u taj problem pokajeći se Allahu uzvišenom molite ga da mu oprosti nikada se više ne vratiti tome dijelu jer Allah prašta, on je milostiv, on se raduje pokajanju svoga roba, pa ako je čovjek pogriješio, on će sa Allah uzvišljom pokajati i neće se više vraćati tome dijelom. Ako dolazi u situaciju u kojima bi mogao da počiniti za analog, treba da se pazi, dakle, da se ne osamljuje sa ženama, da ne govori sa ženama bespotreban govor, da ne neprovo divrijeme u takom društvu jer vrlo jednostavno bi mogao da zapadne u takav problem i da forijada bila počeni zinanak takav je slučaj i sa alkoholom čovjek koji popije alkohol udovoljuje je prohtje u svoje duši ali je tim svojim postupkom zaslužio da bude kažnjen. Na ovom svijetu bi bio kažnjen u islamskoj državi bio li kažnjen bičevanje, a na sudnjem danu zaslužuje kazmu džehadamske vatreva, ili kazne koji Allah subhanahu wa ta'ala za one koji koji prekrše, prekrše ovaj šerijetski protis. dakle koji zapadnu u problem pijenja alkohola. Samo što su zadovoljili svoje, duš, svoje duše, zadovoljili su protjev u svoje duše Nisu uspjeli da je obuzdajte. Nisu, obuzda, nisu uspjeli da iskontrolišu dušu. Jer dušu treba, ne, treba je obuzdati. A nafsu, a marotu visu, duša koja čovjeka nagovara na zlo. Čovjek je mora obuzdati, mora je kontrolirati. Kaže, šta će, ne mogu. Že čovjek, ne mogu se proći alkohola. Zašto se ne može proći alkohola? Ima problem s društvom, ima problem s okruženjem, ima problem sa obuzdavanjem svoje duše i tako dalje. Ili čovjek kaže ne može se proći cigareta. Ne mogu se proći. Še ne Nekako ne mogu da se prođe. Naravno da svoju dušu treba obuzdati. Treba je obuzdati. Treba čovjek biti spreman narediti samome sebi. Kad čovjek bude spreman narediti samome sebi, onda će njegova naredba drugima biti djelotvorna. Onda će drugi ljudi poslušati njegovu nared, poslušati njegov zaljet. Moći ćeš narediti drugima dobro i odvratiti druge od zla, kada budeš spreman sebi narediti dobro i sebe odvratiti od zla. Tada ćeš biti spreman da naredjuješ drugima dobro i da ih odvraćaš od zla. Takav je slučaj recimo sa krađom. Danas poslije džume namaza, jedan od naše vraća je spomenutno jednog čovjeka koga nisam vidio dvog godina. A sjećam se jedne njegove geste, nekad možda 94. godine, koja je na izgled ali se na kraju ispostavila veoma krupna i velika. Sjećam ga se da je uzeo nešto što nije pripadalo njemu. A vrijednost toga je možda bila današnjih pola markije. Ne znam da li je možda marka. I tu jednostavno onako uze i stavi uđen. Što je, brato, ne možeš <laughs> što uzeti hlave. Mislim, kako ćeš uzeti nešto što tebi pripada? Čekaj, nešto fali. Ovako, fali? kasnije se ispostavilo da je kudi kamo veće stvari prisvajao u uzimljeno. A nije bio poznat potom da prisvaja tuđi ime. Kada čovjek jednom vređi tu bran, kasnije mu je jednostavnije da počini ponovno to isto djelo. I da počini veći djelo. Tako čovjek, recimo, koji hoće da se prođe alkohol, recimo hoće da se prođe zina alkohol, hodeo pesmog po diskotekama, priča mi mladić. prošao se hodanja po diskotekama, prošao se za naluka, i kaže, još uvijek sam sa onim svojim drugstvom se viđao i tako. I kaže, iziđem sa njima, ali ja neću ući diskoteku. A njim ne govara, hajde, hajde samo da prođem. A nećemo se zadržati, samo da prođem. Kaže, subhanu Allah, toliko su navagivali na mene, samo, samo da uđem, da prođem. Kaj neću, ja ću vas čekat na to, ja u tom periodu dok su ga nagovarali, imao sam priliku s njim da razgovaraju. Rekao se, ne mogu više s njima da izlaziš u oči. Jer sušaj, čim izlaziš s njima, već je velik krizik da ćeš zapasti u taj problem, jer duša je takva. Uspet ćete nagovoriti samo da uđeš. Kad uđeš, vratit ćeš se starom dijelom. Jer pazite se, imate ljude koji obavljaju posao za šeitanak. Svi šeitani u ljudskom obliku i ljude nadode na zlo. I vidite kako govori, govori jezikom šeitana. Dakle, čovjeka nagovaraju na zlo kao što šeitan iz reda džina nagovara čovjeka na zlo. Tako imate ljude koji samo odlače ljude, recimo u kockarnice. Hajde samo, ne kocka! Neko ne kocka! I počne se družiti s kockama. Hajde samo, ne moraš ti hajde sa mnom, samo ću ja jedno otipkat, idemo kući. I uđe i njemu se svidi. I počne i on, hajde ja ću za ovaj drugi. I onda prokotska kuću. Rasturi porodicu. Razvede se sa ženom. I uništi život. Ovo je društvo, pazite se, društvo je veoma opasno. Društvo je veoma opasno. Znate onaj slučaj čovjeka koji uvijed 99. godinu. Pa je pitao imam pokajanja za mene, pa pita pitao čovjeka, pa mu je rekao da nema pokajanja za njeg. Pa je on i njega ubio na niripši, na stotinu. Pa je upitao učena čovjeka imali zamene mene pokajanja, rekao imam. I šta mu je rekao? Ovo se pričam samo zbog ove. Rekao mu je napusti mjesto u kome boraviš jer tu je loše društvo. Tu su loši ljudi. Idi u to i to mjesto, tamo su dobri ljudi. Mijenjanje lošeg društva je veoma važno za čovjeka kako bi se izbavio iz problema u kojima se nalazi. Dakle, i krađa, i zinalog, i alkohol, sve su to problemi koji su manje više vezani za društvo. Jer čovjek koji je spreman uzeti nešto sitno, ukrasti nešto sitno, kasnije će definitivno uzeti kud i kamo veće i kud nije stvari. Ukrast će veći i metak, dakle i metak koji njemu ne pripada. Ispomenuo sam ovog čovjeka danas, subhanallah, kad mi ovaj, ga je ispomenuo, odmah je nam pao taj slučaj. Kad je uzeo, kad je uzeo stvar da ja vrijedi možda svega Marku, uzmemo da vrijedi Marku, samo toliko i kasnije se ispostavljeno da je bio spreman uzeti kudim kamo veći dio imeditka. Isti slučaj je i sa, recimo, prevarom. Čovjek koji je spreman prevariti. Ako bude jednoga dana spreman prevariti, Bude jednog dana spremni, recimo na ispitima u školi varati. Lakše će zapasti i u prevare drugog tipa. Ljudi, recimo, varaju na ispitima, ljudi varaju kod po prodaju, ljudi varaju e, u, recimo, prenošenju informacija o mahanama, stvari koje prodaju i koje kupuju i tako dalje. Spremni će biti možda da zapadnu i u veći promjeni. Zašto? zbog strasti duše. Jer čovjek kada, ima, kada duš svoju ne može oguzdati i ne može držati u granicama onoga što je Allah naredio, onda će naravno lakše, lakše da zapada u grijehe ovoga tipa. Takav je slučaj sa čovjekom koji se oholi i uzdiže nad ljudima. Čovjek koji se oholi nad ljudima. Misli da je najbolji čovjek koji hoda po zemlji pa je spreman i sklon vriježati ljudi. Mislim da drugi ljudi njemu nisu ni na kako mi to imamo običaj kazati, ili do članaka. Pa svi ljudi su za njega nevažni. Svi su ljudi nesposobni. Svi su ljudi manji vrijedni. I prema svim ljudima se na takav način odnosi. A zatećete takve ljude, recimo, da od znanja ne imaju ništa da od života ništa ne znaju, da iskustva nikakvog nemaju. Ali kad progovarim, kad stanu jezikom razne, sve po redu režim. Uvrijedim, ma to je za njih koliko jednostavno. Zato što ta granica čuvanja jezika, kod njih je ništa. Pa idu sve po redu vrijeđen. Kad kreni vrijeđaj, nema granice uvrijeđaja. Kreni ponižavati, nima granice u ni to. Niti ima mjeru u govoru, niti bira vrijeme i mjesto kad će nešto kazati. Nego samo vrijedje. Zaboravlja da će proći život ovom svijetu, da ostaju djelati. Ostaju djelati. Jeste li se ikad zapita, hoće li vam čovjek koga ste uvijedili halalom? se ikak zapita. Valah. Valah. Ja sam zapao iskušenje da čovjek koji je preselio ne halal. Jesam Allahom i ne bišao. Ljudi, pazite. Allahom se zakonja. Svi mi mislimo, hajde kad čovjek presari halal će. Valah, jesam. Sve to ima svoje granice. Uvrijediti vrlo je vrlo jednostavno. Ali kad te spusti u kabu, šta ćeš onda? Više ne možeš ni popratiti, šta ne možeš ništa, ni prašti, ni halavati. A šta mislite, čovjek rijeđa, imlje hoda? Kasat i sve poredat. Govoriti ružan govor, rijeđat, istjeravati izvijedi. Dat se takve stvari za pravo. Če je vrlo je jednostavno. Ljudi, duša napusti tijelo. Čekaj žene, hala, nek su ga ja spustili u kameru. Srećemo Allah, nešto pa nekme polaža svako računati. Ali to je sparnost našeg života. Ja mi mislimo da će se svako sažalit nad nam. Jer mi mislimo to. Da... Nažalost, nekog ćemo toliko za ujezda dana, da nana nikad neće za cijeliti. Nikad. Imate uvreda koje nikad ne mogu zacijeliti. Uvrede koje nikad neće zacijeliti. Čovjek se bori sam sa svojom dušom da pređe ljudima preko toga. Pitanje je može li duša preći preko toga. Ljudi, može li duša pređe preko toga? Tako svišam kakve uvrede ljudi govore. Što ljudi se pričaju? Ja ću spomenuti jednog čovjeka koga sam jednog dana učio u Geri. Fjerujte, me na telefon, poziva me u islam. Što mislite, da čovjek može takvom čovjeku halaliti? Što mislite to? Može li, čovjek, može li sa takvom čovjeku halaliti? Hoće li on čovjeku halaliti? Došao jadnik i miskin. Poručavao ga jako rano. Što se poziva na u islam, ne odmah ne trepom poziva na islam. Da je Bog dobarno ni pempa smo, je otpol kako treba, a misli da je, da je ljude, misli da je islam naučio. Moram tako ukazati, to je komično, to je smiješno, žalostno je, ne znam šta bi mu rekao. Vjerujte, ti se znam šta mu kažem. Čovjek od ne poznaje ništa od islama čovjek. On ne zna ništa. Ali on veoma hraba i treba stresiti Allaha uz više. Jer ja svjedočim da ne imam drugog gova osim Allaha za Čime ćeš sresta Allaha uzvišenog? Ti? Čime? Čime ćeš ga sresta? Spomenut ću još jedan slučaj koji je zaista jeziv. Slučaj Ebul Velida koji je ubijen u islamskom balkanskom centru u Zeneci. Taj dan baš iza i kindio namaza koji ja sam i namaz u islamskom balkanskom centru u Zeneci. Taj dan baš koji ja sam džumu namastu, video sam ga na džumi namazu. Poznavao sam ga. Klanjali smo i kindio namaz. Klanjali čovjek i na namaz. I taj dan i kindio i klanjao tu. Mi smo zakasnili, posle smo došli tu. Treba smo ići. I dok smo mi klanjali namaz tu, u mesčedu, upravo ispod ispred mesčeda tu, čovjek je ubijen iz automatske puške. Samo ta, ta, ta. Gotovo. Čovjek vrta pali A pa znate šta je rekao u Samo mi je rekao, kako ćeš me ubiti kad ja kažem da nema drugog ova si vallaha? Kako ćeš me ubit, kad, kad ja kažem da ja imam Više nije, uopće nije problematično dijelo kojedinca tu. Šta će čovjek reći Allah biće na šanom koji ne sretni za ove riječi? Što je rekao prije nego što je ubijeno. Hvala na stvari koji su zaista jezive. Ljudi, mi moramo biti spušteni u kojoj moramo biti pitani za svoja djela. Strast jezika, strast vrijeđanja, straste hrabrosti, odvažnosti da čovjek svašta kaže, da čovjek uvrijedi. Da čovjek iskasati ljude svojim riječima. U pitanju je samo kako ćeš srstiti odvažnosti. To će proći. Sad pa tako, prije 2-3 godine prije dvije, Bilo je mnogo priča u što mnogo priča na ovim terenima ovdje. Mnogo priča brijedanja, ne znam je ajsterivanja i slama i tako Danas više nije to aktuelno tako. Za par godina neće biti toliko ni blizu. A pa, ostala djela, ljudi, ostala su djela i prije 10 godina. Povrede pa, prije 10 godina ostale su. Rane od 95-te ostale su oni koji su rođeni 70 i koje godine ili 60 i koje godine, pa ljude rane od 70 i devetnije su ostavljati. Pa mi zato, znate da ćemo biti pitani za čitav svoj život, da biti pitani samo mi za ovu godinu, za ove trenutke. Pa mi smo ispratili naših komšija, mi imamo hakkova prema njima. Pitanju je kontrola strasti jezika, kontrola strasti postupka Čovjek uzela strast, govara, misli da može govoriti što hoće. Osobina istinskih Allahovih, rogova. Onih, koji se Allaho uzašeno nije nijedna baš sminu tako govoriti. Man sametan neđa, ako budu šutio, taj će biti spaš. Man kani yuminu bi Allahi, on yuminu akhiri. Faliakul khairin evli yasmat. Koverio je Allahi suđni, da ono, što je dobro ilo protiv, šuti, šuti, jezik obuzdati, u najmanju ruku sačuvat ćeš sebe velaja i druge ljude velaje. Ako pustiš jeziku da radi šta hoće i sebe ćeš i sebe ćeš zavalti u probleme, a definitivno i drugim ljudima nanijeti, nanijeti nepraviti. Lohfatev jednete del makari dženet je prekriven neugodnostima. Nakada je čovjeku teško da obavi namaz, ali ga obavi. Zašto? Zato što teži ka dženet. Pozit je čovjeku nekad težak. Ali se čovjek strpi, obuzda svoje straste radi koga? Radi Allaha uzvišeno. Prizori te istinske pokornosti i poniznosti i upornosti u činjenju dobrih dijela mogu se uveliko vidjeti na hađu. Prizri nekih starih ljudi koji su vjerovatno cijeli život štijeli da bi došli obaviti hađu, koji obavljajući hađu ne prevoze se prijevoznim sredstvima, nego sve pješce, Vidite ljude, kao rijeke, odlaze na Arefatu. Vidite ih u rijekama idu na Arefatu. U plješice. Bazi koji ne mogu platiti. Ima je koji ne mogu. Nisu se dolazili su na hadž nisu u hotele iznajmjiva, nego spavali na ulici. Sad je to malo već drugačije uređeno, pa je pa to ne dozvoljavaju. Ali do tri par godina se mogu spavati na ulici, su ljudi spavali u ulici. I vidite ljude kada dođu, recimo, na cijelo vrijeme provode u haram, ne idu skoro nikad hotel. Imate ljude koji ne idu u hotel u opći, u Merke, kad borali, ne idu u hotel nikad, spavaju u haram. Vidite ljude koliko se iz crkviju željni pokornost je Allah uzvišena. Vidite ljude koliko, naravno, obuzdavaju svoje svoje strast, svoje prohtjeve, udobnost, radi čega? Radi postizanja nagrade kada Allah uzvišeno. Spavaju, recimo, u mjesečit. Vidite ljude kako spavaju u mesoči. Ne žele da napuste mjesečit. Če se boraviti tu. Govori sebi šta ćemo mi u hotelinu. Udobnost. Udobnost je kratko trajena. To prolazi. Pa se prisjeće, vidite ih. Što pa reso, sallallahu alaihi wa sallam, je spavao na hasarbu. A zašto to mi ne možemo? A imate oni koji teže uvijek u dolognostima. I takve stvari sam imao A mora i to spomenuti. Izlazi čovjek iz, iz autobusa na muzdelifiju. Gdje kaže da mi brvim? Gdje kaže da odspavamo mi ovdje? Ovdje da režimam? Da, tu. Tu gdje je boravio Allah u poslanika nije imao hasure tako. Da, tu. Tu gdje je bio Abu Bakr radi Allah'ta Tu gdje je bio ona... Gdje nije bilo ni mokrih čvorova odrađenih kao što to danas ima. Gdje nisu putevi bila asfaltirani. Da, baš tu. Baš tu. Tu trebaš da legneš pa da, te, pa da, pa da vjetar nanese i prašinu na tebe. Kada ustaneš na sabah, naklanjaš sabah i da nastaviš svoj put. Da, baš tu. Ali ljudi traži udobnost. Teško obuzdavaju svoje prohtjeve. Ali moramo znati da zaista gentleman prekriven ne neprijatnostima. Mislite li da je nadređivanje na dobro i odvraćanje od zla? Put koji je prekriven ugodnostima. Nije. Treba ljudima kazati istinu u Treba ih odvratiti od zla koji čini. Treba ih narediti dobro. Pa nekome dođete i kažete. to nešto to nećeš. Daj pa nemoj pričati. Hedi gdješ tamo. Vidješ govoriš. Ma daj pusti. Ili sad čovjek ismijava. Kada ja si to i ti izišao iz džanije, šta hoće da kaže? Ja nikad ne ulazim u džaniju. Da, da, ne moraš ući u džaniju, doći ćeš pred džaniju. Doći ćeš pred džaniju. Hrabnost i odvažnost u griješenju ljude samo vodi u propast. I neka čovjeka nikad ne uzme ponos u grijehu, jer to je put propast. Čovjek treba da se ponosi pokornoć uzvišena od Lahuđerbaša. Bez obzira na brojnost stonih koji se nalaze na drugoj strani. Put pokornosti je put spasa. Pa makar to je bilo teško, makar to je ljudima bilo teško, znate da hađ nije lahko obaviti. Definitivno nije lahko obaviti. U borbu na Lahu putu nije lahko otjeći. Ali je to put kađanudu. Put kađanudu. Pa čovjek treba da osjeća slast čineći Ibanu. Treba doći slast dok stoji na namaz, slast dok klanja, slast dok posti, slast do daje zeklja, slast dok obavlja hač, dok izlazi u borbu nam blagovu, slast od naređivanja na dobro i odroćenje od zla. Ništa tvoja slast u naređivanju na dobro i odroćenje od zla ne smije biti veća ako te čovjek posluša od onog naređivanja na dobro i odroćenje od zla kad te čovjek ne posluša. Jer ti to dijelo radiš radi o lađu, Pa ti kad mi govoriš da radi dobro, oni to ne uraditi, ti ćeš opet biti nagrađen, bratu. Pa i kad mi govoriš ne to raditi, pa oni to prekrše, ti ćeš opet biti nagrađen. Jer ti je Allah radi Allaha wa Ako ljudi poslušaju, fabiha va Ako ne poslušaju, pa svako će odgovarati za svoja, za svoja religija. Sabatun yadhulluhu min dhab fi zilli Hadis one sadmerice koji će biti u džanetu, koje će Allah staviti u hlad, u svoj hlad, kada drugo hlad, a ne bih vidjeti. Mladići, čije srce je bilo vezano za meseče. Otići u džami, boraviti u džami, doći na predavanje, sjeti u džami, ušti i Kur'an. Nije dijelo koje je jednostavno, jer ljudima je malo prijatnije, lagodnije da oni iziđu negdje u društvo, da nešto časkaju, ali treba otići. Otići u meseče, treba u moraviti. Pogledajte. Šta mislite gdje sam poravi drugi mladić? Gdje se nalazi? Masa njih, petak, naveče. Pripremaju se za izladak. Neki su možda već zauzeli pozicije u diskotekama, u kafanama, opijaju se. ili u na najmanju ruku pripremaju se. ili je samo stotinu, nego hiljade mladića i djevojaka noćas će zapastiti i u zinalu, ponapijati se i odinjići u nepokornost. Za razliku od nekolicine onih koji su odabrali kut pokornosti, ali to čovjeka nikada ne treba da uveshrapljati. Uvijek mora biti samo čvrši jači u pokornosti uzvišenom Allaho. Allah, Allah uzvišenom molim da nam grije naše oprosti, da nas učeši na kutu istine, da nas stavljajući sa poslanojicima, šeg ljudima, iskrenim ljudima. وآخر دعوانا أني الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم رب الحمدك اشحر من لا إلا أنت استغفرك واقفوا ذلك والسلام عليكم ورحمة